Előszó 2017. márciusa. Gyermekkoromban egyszerű álmaim voltak. Szerettem volna egy kutyát, egy házat, amelyben lépcsők is vannak, két szintet egy családnak. Valamiért szerettem volna egy négy ajtós kombit is a két ajtós bújik helyett, amely édesapám öröme és büszkesége volt. Mindenkinek azt mondogattam, hogy felnőttként gyermekorvos leszek. Hogy miért? Mert szerettem kisgyerekek között lenni. És hamar megtanultam, hogy a felnőttek szívesen hallják ezt a választ. Ó, szóval orvos, micsoda remek választás! Akkoriban lófarkat viseltem. Állandóan parancsolgattam a bátyámnak, és sikerült mindig és minden körülmények között ötöt szereznem az iskolában. Törekvő voltam, habár nem tudtam pontosan, mire is törekszem. Ma már úgy gondolom, ez az egyik legfölöslegesebb kérdés, amelyet felnőtt gyerekeknek feltehet. Mi leszel, ha nagy leszel? Mintha egy adott ponton valamivé válnánk, és ezzel vége is lenne. Életem során voltam jogász, Voltam egy kórház alelnöke és igazgató egy nonprofit szervezetnél, amely fiataloknak segít értelmes karriert találni. Voltam munkásosztálybeli fekete diák egy menő egyetemen, jobbjára a fehér hallgatók között. Megszámlálhatatlanul sok helyiségben voltam az egyetlen nő, az egyetlen afroamerikai. Voltam menyasszony, agyonhajszolt anyuka, gyásztolgyötört leánygyermek és egészen a közelmúltig az amerikai Egyesült Államok First Komoly -e. erőpróbát jelentett és alázatra késztetett First lenni. Felemelt és porbasújtott. Időnként mindezt egyszerre. Még csak most kezdem feldolgozni mindazt, ami az utóbbi években történt. Attól a 2006-os pillanattól kezdve hogy a férjem először szóba hozta Indulna az elnök választáson Egészen addig Ahová mostanra jutottunk Mi csoda út volt ez First Az ember Amerika legszélsőségesebb Arcaival találkozik Jártam adománygyűjtésen Magánházakban, amelyek inkább Képzőművészeti múzeumnak tűntek És otthonokban, ahol drágakővel Kirakott kádát a fürdőszobában Ellátogattam Családokhoz amelyek mindenüket elvesztették a Katrina hurrikán miatt, és könnyes szemmel, hálával fogadták a működő hűtőgépet és a tűzhelyet. Találkoztam olyanokkal, akiket sekélyesnek és képmutatónak tartok, és másokkal, tanárokkal, katonafeleségekkel, és sok más emberrel, akiknek bámulatosan mély és erős a lelkük. És találkoztam gyerekekkel, nagyon sokkal, a világ minden szegletében, akik felvidítanak, reménnyel töltik meg a szívem, és akik szerencsére megfeledkeznek a rangomról, amint elkezdtünk együtt bogarászni a kerti termőföldben. Felemeltek a világ legbefolyásosabb nőjeként, ám meg is hurcoltak, mint dühös fekete nőt. Szívesen megkérdeztem volna azokat az embereket, hogy mi nem tetszik bennem, a dühös... A fekete vagy a nő? Közös fényképen mosolyogtam olyanokkal, akik az országos tévében a férjemet szapolják. de azért szeretnének egy bekeretezett szuvenírt. Egyesek az interneten mindent megkérdőjeleznek velem kapcsolatban, egészen odáig, hogy egyáltalán nő vagyok-e vagy férfi. Egy amerikai kongresszusi képviselő gúnytűzött a fenekemből. Sokszor megbántottak. Nem egyszer felháborodtam, de leginkább igyekeztem nevetni az egészen. Sok minden van, amit még nem tudok Amerikáról, az életről, sem arról, hogy mit hozhat a jövő. De magamat ismerem. Édesapám Frézőr arra nevelt, hogy keményen dolgozzak, sokat nevessek, és álljam a szavam. Édesanyám, Merien megmutatta, hogyan gondolkodjam önállóan, és hallassam a hangom. Ők ketten, ami kis zsúfolt lakásunkban Csikágó szútszádján, segítettek meglátni, mekkora jelentősége van a történetünknek, az én történetemnek, országunk szövevényesebb történetén belül. Még akkor is, ha ez nem szép, ha nem tökéletes. Még akkor is, a sokkal valóságosabb, mint szeretnénk. Életünk története a részünké válik, mindig velünk marad. Én így lettem azzá, aki vagyok. Nyolc éven át éltem a fehérházban, ahol annyi a lépcső, hogy megszámlálni sem tudnám. Aztán ott vannak még a liftek, a bowlingpálya és egy házi virágkötészet. Elegáns kelmével vetett ágyban aludtam. Az ételünket világklasszis séfek készítették, és olyan szakemberek tették elénk, akik magasabban képzettek, mint bármelyik ötcsillagos étterem vagy hotel személyzete. A titkos szolgálat fülhallgatós, fegyveres ügynökei komor arccal az ajtók előtt, és megtettek minden tőlük telhetőt, hogy ne zavarják meg a családunk magánéletét. Végül, Hozzászoktunk ehhez is. Nagyjából az új otthonunk különös pompájához. Meg mások folyamatos, csendes jelenlétéhez is. A Fehérház az a hely, ahol a két lányunk a folyosókon labdázott és fáramászott a szótlan gyepén. A férjem Barack Obama itt virasztott éjszakánként az összefoglalókat és a beszédeit olvasva az elnöki dolgozószobában és ez volt az a hely, ahol Szani, az egyik kutyánk időnként odapiszkított a szőnyegre. Kint állhattam a Truman erkélyen, és figyeltem a szelfivottal pózuló turistákat, akik bebelestek a vaskerítésen, és megpróbálták kitalálni, mi folyik odabent. Voltak napok, amikor folytogatónak éreztem, hogy az ablakokat biztonsági okokból zárva kell tartani, és nem juthatok egy friss levegőhöz, anélkül, hogy felfordulást okoznék. Máskor lenyűgözött a kint virágzó fehér magnóliák látványa, a kormányzati ügymenet mindennapos zsongása, a katonai üdvözlés magasztossága. Voltak napok, hetek, hónapok, amikor utáltam a politikát, és voltak pillanatok, amikor ennek az országnak és népnek a szépsége annyira lenyűgözött, hogy a lélegzetem is elakadt. Aztán véget ért. Az ember hiába tudja, hogy majd ez is elkövetkezik. Hiába töltik ki az utolsó hetet a könnyes búcsúzások. Az adott nap eseményei összemosódnak. Egy kész simul a Bibliára, az esküszavai visszhangoznak. Az egyik elnök bútorait elszállítják, és megérkeznek a másikéi. A szekrényeket kiürítik, és mindössze pár óra leforgása alatt újra telerakják. Egy szempillantás, és új fejek nyugszanak a párnákon. Új emberek, új álmok. És amikor véget ér, amikor utoljára kisétálunk a világ leghíresebb épületéből, sok tekintetben ismét önmagunkra kell találnunk. Hadd kezdjem egy minap történt aprósággal. Otthon voltam a vörös téglás házunkban, ahová nemrég költöztünk. Az új házunk három kilométernyire lehet a régitől, egy csendes kertvárosi övezetben. Még zajlik a berendezkedés. A nappaliban a bútorokat ugyanúgy helyeztük el, mint a házban. A házunk tele van emlékekkel, amelyek arról tanúskodnak, hogy mindez valóban megtörtént. Fényképek a családról Kem Davidben, kézzel készített kerámiák, amelyeket amerikai őslakos diákoktól kaptam egy könyv Nelson Mandela dedikálásával. Ebben az estében az volt a különös, hogy rajtam kívül senki sem volt itthon. Barak elutazott. Kisebbik lányom Sasa a barátaival töltötte az estét. A nővére Mália New Yorkba költözött, mielőtt egyetemre ment. Nem volt itthon más csak én és a két kutyánk, körülöttünk pedig a csend, üres ház, s erre nyolc éven át nem akadt példa. Megéheztem. Kiléptem a hálószobánkból a kutyákkal a nyomomban, lementem a lépcsőn. A konyhában kinyitottam a hűtőt, kivettem két szelet kenyeret és betettem a pilítóba. Kinyitottam a konyhaszekrényt és kivettem egy tányért. Tudom, mindez furcsán hangzik, de az, hogy leemelhetek egy tányért a polcról, anélkül, hogy valaki oda akarná hadni nekem, hogy ott állhatok egyedül, és figyelhetem a lassan barnuló pirítóst, már-már olyan, mintha visszatértem volna a régi életembe. Vagy talán ez az új életem, amely csak most kezd alakot ölteni. Végül nem egyszerű pirítóst készítettem, hanem sajtosat. A két kenyés szeretet betettem a mikróba, és sűrű, csöpögős csedár olvastottam olvasztottam közéjük. Ezután kimentem a tányérral a hátsó kertbe. Senkinek sem kellett szólnom, hogy hová indulok. Egyszerűen kimentem. Mezítláblépkedtem rövid nadrágban. A tél csípős lehelete végre elillant. A levegőnek tavasz illata volt. Leültem a veranda lépcsőjére, Éreztem, hogy a lábam alatt a kőlap megőrizte a nap melegét. Valahol a távolban egy kutya kezdett csaholni. Az én kutyáim megtorpantak, és úgy füleltek, mintha egy pillanatra összezavarodtak volna. Felötlöd bennem, hogy milyen éles hang lehet ez nekik, hiszen a fehérházban nem voltak szomszédaink sem, nemhogy kutyák a közelükben. Számukra mindez újdonságként hatott. Amikor a kutyák elügettek körbesimatolni a kertben, a sötétben elmajszoltam a pirítósomat, és a lehető legjobb értelemben egyedül éreztem magam. Nem gondoltam a felfegyverzett őrökre, akik alig száz méterre tőlem a számukra kiépített parancsloki posztjukon ülnek a garázsukban, sem arra, hogy még mindig nem mehetek végig az utcán biztonsági őr nélkül. Nem gondoltam az új elnökre, és ami azt illeti, a régi elnökre sem. Ehelyett arra gondoltam, hogy pár perc múlva visszamegyek a házba, elmosogatom a tányéromat, felmegyek lefeküdni, és talán az ablakot is kinyitom, had érezzem a beáramló tavaszi levegő illatát. És hogy ez milyen csodálatos lesz. Az is eszembe jutott, hogy ez a nyugalom most először ad igazi lehetőséget, hogy sok mindenről elgondolkodjak. First úgy éreztem egy-egy sűrű hétvégére, hogy arra sem emlékeztem, mi is történt az elején. Ám most kezdtem másképp érzékelni az időt. A lányaim, akik polipakett babákkal, egy taki nevű takaróval és tigris nevű Tigrisükkel érkeztek a fehérházba, ma már tinédzserek, ifjú hölgyek, önálló tervekkel és saját véleményel. A férjem épp igyekszik átálni a fehérház utáni életre, és próbál levegőhöz jutni. Én pedig itt vagyok ezen az új helyen, és annyi, de annyi mondani valóm van. Így lettem önmagam.